Atë falënderojm për eti falë dhe udhzim mërkojm Sallavat dhe Selamat për përshëndetjet më të plota dhe beqata me pejgamberin ton të fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani që i ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar veza të ndëruar Xhamatli, e lutim Allahun xhelalu ala që Zoti on te bareke ve ta alla ditët e kaluara të kaluar, Ramazanit i ketu qabul pe neve. Dhe ditët që në kanë betë Zotit në eruan, vullnetin dhe imani dhe shëndetin dhe takatin. Kjo është ala, e fjallë Allahu Gjelluala, e jamën mahdudet, ditë të numruara. Shikoni sësa shpejt shkone numruara, ande ka thënë Abulaj ibn Mesuri, radiallahu anë, gjithë shka që kanë numruhet o pak. Gjithë shka që kanë numruhet o pak. Andaj Zotit jonë të bare kjo dhe tjalla, këru i premëtën besimtarve shpërblimin që farë thotë khalidin e fija. Pa funësisht, pro s'kami njëf vitët e gjenedik, dhe dhe dhe në bërë përtenu e jarën bërë alemin. Për në një parahat, thënjë tjetër, ne dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të barek e u të ala, përshka kësë në gjarja është e madhë dhe kemi një grumbull të madhë të mësimit, dhe sa të dëshirojmë që ti uh, shpalosim para juve. Uh, kush është duke përcel me uh, mushav, apo me telefon, sotë dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare me ngjarjen e Jusufit ku Jusufi alayhisalatu wassalam tani mo vetëm se ua zbërthan dhe ua komenton ëndrrën atyre dy dostave të cilët i kishte në burg e pastaj normal si pasojë kësaj fati i tyre në jetët e sicilit prej atyre dyve pastaj fillon ngjarja e mbretit i cili ishte mbreti i Egjiptit e që nga këtu fillon një fije tjetër, një korridor tjetër për jetën e Jusufit alayhisalatu alayhisalatu wassalam Nga jeti i 41, 42, 43, deri tek, a jeti 44 edhe 5, nëse në mësonë Allahut e barek e vëtara, sot nëse jo vazhdojnë amelejnë Allahut Gjellë Gjellë Ali. Jusufi a.s. gjithë mund me të njëtin parim, gjithë mund me të njëtin, me të njëtin mendim të mirë për t'ju ba mirë të gjithë. I gjujtë mbunarë. Orvatje për ta vra, i shqitëm për dirhem, i futëm në robri, i bom hizmeqar, i tundum dhe i josht nga anë e princeshës. Pastaj orvatja për ta urdhru me zorë me bazina, pastaj hedhja më burg, pastaj vetëmija në ta, pastaj do, komentimi me shok të vetë, tani këtë këto Jusufi Alei Salatës, selam dhe dhe kur t'jam mleshë, Nuk ta qëtë asë një logari dhe asë një kalkulator që ki ka më të takat me bo mirë, me komë në të mirë. Por se Allahu, Gjellala Vëzër, kështu i ka bo njërzit e mirë, që në të shfarë do të lojë gjendje, ata me bo mirë, shikoni sot do të ashojmë i lejnë Allahu të vare kjo e tjara, se pa prituhiq, pa hezituhiq, Jusufi a.s. e, e ndjerë Egyptin nga kriza e madhë sa do t'i kaplonë e që do t'jetë fija e andrës uh, në mbretisë sa do t البالاتين بالبالاتين اواث الله جل وعلا يا صاحبي السجني اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه استفتيان يو كيتو اندرا يا كان غازون فيلم اندرا باساي برني باوز يا دربريه يوسف عليه الصلاه والسلام بده تو اشبقه فين الله جل وعلا Tani, që ka ju thamë fillim? Fillim dha unë e kam ja u komentru, andru në vishë prit një pak. Se ka dhisa pyjtje që ka ju duni mi bas, pibani, unë tja u kalzoj, pasaj dalmi ta jo që kam kini vet, që kam kini vet muhe. Dhe shiko, nuk haroj. Edhe vazhdoj, tani tha, a e kuptu ti manin? A e kuptu ti islamin? Ne nuk kemi rrivajetet saka këta se e kam branu islamin apo jo. Mirë po, tekstet do më dhonë, a ludojnë se këta kam e, e kam branu e, e islamin prapë u drejtohet o dytostatëmit. Për çfarë osi o vëzat? Për çka? Se, edhe kîç ka kamë pshtu, edhe çikîç ka kamë dek, tut ditë do më von kanë një pesë dëmshurie. Njani ka më dek, e çu do të më fol bot, o dostë jam. Ky ditë ka më shku të mbretit, ka më thë si shërbëtor i mbretit. Edhe kî duot, çë më i tham mbretit, kujtoi ju Sufin se e keni gjujtaj në burg, sa të, sa të, sa te kujtu kurgush. Andaj që ka ju dhët? Ja, sahib e jisigni O didostat e mi O didostat e mi Sa i përket njarit pëjuve dyve Fe jes ki rabbe u kamra Njëri pëjtyre Kam i dhanë zotnijës vet Mbretit Dhe këtu vëzër vini re Mbreti nuk o ki princi Princi, gruja e princit Të jam posht Mbreti ta shon nalt Mbreti nuk e din se e kanë gjujtë Jusuf i mburë Se kremeni i thieda këtu do ta marrni nga dobit se na për çeveri, na për sistemin, na për mbretërinë, s'dihet çka bëhet shpesh herë. S'ka doni arti de çka ato bën mbreti, kryetari, ki postë këtu me radh, veç ku të zbulohet. Pastaj heru njëri tjetri politaresa të caktuara. Mbreti këtu është tamam më i madhi i Egjiptit. Ai princi Azizi, çka e ja përmendin Kur'ani Allahu xhelala, që gruaja vet e ka josh Jusufin, ajo kanë më poshtë, më poshtë mbreti do da, do do ta shohin atë Gajeti 43 kur thoi Allah u joga qal el malik kur thoi e mbreti ku pa ëndër tani çka ndodhu çike zotnia i cili do të shërbejn njëri prej atyre dyve i ka thënë Yusufi alayhis salam andra jote komentuohet shtridhë rrusha po në ëndër shtridhja rrushi domethan me ja bë hizmetin me mbretit kjo koment i ëndrës do shikoni beza eka para prije komentin e matmirit mos ani matkecit apo do kjo ishte e njohur te njerzit kur thoin i kam dy lajme nje apo ta gazoj timirin mos ani te kecit nese i bon dozoj pesher nje arte dabai pelim mos ani ti ska duj bam mos ani shko me anaja se ka ajo e hajish ka make kalzuar shikoj yusufi nuk tha a dishka te pare ki me dek lirojom um timue se kam pun me ket teatrin plus ka bos pune ket teatrin se ki ka me dal bi burgit edhe ka me shkute në brejti edhe në brejti do më thonë duhet dikusht nga se s'ka posë kontakt qëshmi ka lëzum brejtit Jusufi se anë një njeri pa faje kanë gjujtë në burg qeveria jo të më poshtë e ka gjujtë në burg pra shikone se sa ju ka dasht me gjitha ta shikone dhe zërë që fari e ka parapri lajimin e mirë pas ta e ka parapri e komentin e i cili ka posë me dikë uh, pse ka ndollë kjo në gjari po, do më thonë na thamë se duhet ju p Në anëse do ti përmbahemi Kur'anit Allahu xhelalu ala. Thuhet për këto tudit. Senjani pytynë, u kanë që mas mirë ti ka ditë në marrur akien. Mas mirë ti ka ditë në marrur akien. Edhe i dyti ka marrur bukë. Mbratrit të nderuar dëzën, kur të hajn bukë, edhe kur të pinë. Kur nuk e morin të part, nuk e morin të part as njëherë me hangër bukën apo me piujin. Çka bajnë, e kanë një gat quhet jo kuzhinieri çuo dhaqi ai cili e kërkon i parin e kërkon e shijon i parin çdo mbretëri e koktata sot kanë për çeveri domethënë një herë kontrollon dhe inspektohet çka atë shkutë mbreti çka atë shkuë tek mbreti çka ndodhet zot ai e kërkon nëse është e keqe e lejonësh mbretësi projekt e pai ai parin sytë së kit thon nëse ka doni helm helmota jo mbreti se duhet më urrit duhet më urrit mbreti kështu vjen ka bëu me pejgamberin ton sallallahu alaihi Çdo kanë bova e kanë rujt e kanë rujt pejgamberin sa sallallahu xjelallahu vallahu ya ja, asimuk minan nas tashallahu të mbrojë pe njerëzve i ka thon Sa'id ibn Waqasit duke qenë në shator duke e mbrojtur pejgamberin sa sallallahu ka dali ka thon o Sa'ad shko te shatoriot se tash mbron Allahu xjelallahu por derisa sa i gazbit xjeyet për mrekulli deri në kët moment e kanë rujt pejgamberin sa sallallahu gë liç apo çka ndodho vezë e ka marrë sikish ka e shijon para se me hangër mbrehti e ka marrë do buk Ka vdek O ka helmua E ka mor tjetëri Shka kërkon Edha i ka dhek E ka mor do rakime pi Ka vdek E ka helmua dikush E ka helmua dikush I kanë thirë krietar të këtyre dyve Kush maron buktu I pari Edhe i pari i rushit Kanë që luqët të të dyt Abo Kur kanë kërku shumë njerëzi Nga se Shemull, kontrollon një hori, kontrollon dyti edhe kanë dek shumë. Ke chatbukun që kanë mo. Nga se kjo shkargu me Zezër, se gjithë mund të mbretërit ka dikush që don me merxhuam, mi po puç. O andaj çish me va, e blejnat çka jam arambukun, ja në helmën bukë edhe edhe shkon. O andaj ti isha asaj lloj inspektim e bën dhe xha, kontrolli derisa drejtorinia haj atë te kryetari i te mbretit. Për çfarë arsye? Se dikush donë mi ta, do më myt ata. Ekso Merad. Çka ndodhi Zezër? U fillon me dek shumë njerëzi. Kap këto dimburk. Edhe tash ka uba, kretat tosh ka kanë pas, ka orë transmetime, çka kanë marrë Bukedi kanë mit. Çu kush e ja bënim rreth i kta? Kush ka dashmi ja bënim rreth i kta? Çka ka ndodhur zot? Kan thon, ai çka e ka bëu Helmin, kena me e var. më e varr. Po na kena mi mit, këta do të çka kanë marrë Buk. A, ai çka ka menuh Helmin, kena më e varr. Shka shka, po shkakim, mbyjfit më atë. Çka ka ndodhur zot? Çuki ka ini han Buk. Es ka çka poki? E ka po do bukë për mi krije, të majtë Qe i ka thonë, Jusufja a.S. Ka thonë, ua emmal akhar Si ka thonë, ti oj diti Ka thonë, sa i përket këti tjetërit Ska dashtë mi thonë, ti Se komendja ki me dekë Kanë me, kan me të varë, kanë me të hangër shpendët kryen Qe i ka thonë, vezer Ka thonë, sa i përket të tjetërit Fete këllu tajru më rësi Dhe s'ka thonë, ki me dekë Ka thonë, shpendët kanë me hangër kryen Por me të hangër Që ka po, vezër, këte e kanë varë, e kanë bytë, nëmonë, litarë, edhe e kanë lanë me e borë i bretë, kush jamë rmenja mi bom bretë i diçka që shtu e gjenë. Apo, qatë, qatë gjatë e kanë lanë, mi u thaë gjenazja në publikë, dhe dhe se kanë arë shpendët kanë hangër, dhe këllu tajru minë, anë e ka arë komenti, kanë me hangër shpendët për kriës tane. Që ka, vezër, nuk i ka thonë ki me vdikë. A, e se ju sufi, nëmonë, vezër, zanorët e vete i kontrolon i kontrolon fjalët në nivellin matë vogël edhe matë im qka mujë mi thanë në këti realisht kanë danë djetarët s'ka pas njevoj mi thanë ki me vdik kanë danë kanë me të morë kanë me të gjitë do monë fejus lëpë kanë me të morë kanë me të varë qëndolë ma të varës dhe zë ki me ndrujit kanë me të angë shpendët kokën të tëne ka anë transmitime këtu mesitja jetit kushat e bërsit me Koran do të hanë shpendët kokën e ti, a ja që ti, a kokën e ti, fol me paremrin e tretë, pse që mësidoj e ti e kanë me të angër kokën, ka hanë transmitime, që ka përmeni mam i bluketiri, se këta mësë e kanë pa këtë andër, kanë thonë se këna pa e. Se kërë e kanë pa komendin, kanë thonë jo se këna pa. E atër i ka thonë, një sufi a lejë së vassanë, ku dhe jelë, që shtu kam ju ndonë, a kini pa, as kini pa, që s Ajo voniere kushëmoja ja jon ja dhe kë ka ndodhur zë dietarëve të mëoj, sigurisht që ka ndodhur Muhammed ibn Sirinit. Ka qen komentatori ëndrave, edhe kur dikujt i ka dalë koment i shumë i keq, ka thonë, "Jo, vesh e provova, ashtu ç'i është dalë ç'i an, s'e si kum pa." Ka thonë, "Në kipas që i vaka më ndod." E ke pasë që votash ka më ndod. E këto ç'ka boka don? Ja, ja, s'e kena pa. Ka thonë, "Kulli el amr." U krimo, ç'i ështëu kamion ndod, todive. "Kulli el amru alladhi fihi tastiftiyan." Çish, ju kallxova kamion ndod. Kronionikalme pra kanë më varr, kanë ngonë shpendet pikogosti, e Tjetri kanë me shtridh rakik, kanë marrur aki, kanë me kthi kan tek tek ai te te mbretit. Pra, sipas transmetimeve dhe komentatorëve të te cilit se çyki ish ka marru buk, e kanë akuzuar se ka dashme e elmum mbretin, e ket tjetrin e kanë liruar prej akuzës se ky nuk ka pas, ke nuk ki nuk ka pas, nuk ka pas ë faj. Pastaj thot Allahu uje lola wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma i sa Yusufi alayhis salam atë të cilin e mendoj që 100% ose afër sigurtës është se kam e pshtuar. Ki kam e pshtuar. Çi kisha kam më marru Arakit. Ka, ka, ka, ka thën udhkurni inda rabbik. Kur të shkoj të mbreti të shefjot por më në mua. Fui ku mlan në njëri pa faj atje Yusufin sallallahu alaihi wasallam. Por mënant zotë jot, zoti kanë dhënë ata mbretit do von zoti shtëpis mbreti e kështu me rad por nën zoti jot te pronari jot te mbreti jot fa ansahu sheytanu dhikra rabbi fatallahu jilwala e sheytani për mëmënu ju sufin me nejt magat në burg e ka deri allahu përmendoh ja ka harru atina me përmend te mbreti ka harruaj turma gjë më pun me, me e ka harru ju sufin alayhi salatu wasalam do shkojë te ju sufi ja ka komentuar do sikim e pshtuaj Më gjithë të dajë ka harru Jusufin a.s. Thështë shëjtani a kishë harru këtina Me e përmentem rejti Jusufin A.s. Fëlebi dhe visigni Bidha asinin E Jusufi Netinburg Bidha asinin Bidha asinin Thëtë dhe dha uja Bidha asinin Pra Kaç vite Sa vite Pin 3 dhe rin 9 Sa Ka riva e të 5 Ka riva e të 7 Ka riva e të 9 Ka dhe riva e të 10 Më e saktë çka është për mend oshtat. Më e saktë konkret komplet çilla është? Më e saktë është komplet që çka than Allah Ujëlola, pintra deri në shtat. Sa nga ka kallzon, më dashnë na kallzon. Allah Ujëlla nuk na ka kallzu, pse? Osht më rancis sa e kanë pintra deri në deri në shtat vite. Dhe vështë monim, mjegullimi Kur'anit nën i lajmi, Allah do më majt mjegullum. Kur ai s'kallzon, ta di se s'po do më të, të kallzu. Më dashnë sot shtat. Pse ka thënë pintra deri në 9? Mje nano kena fjal, na ngjun shive nuk kemi fjal, a kena nanë fjal mi thon diguina veç me ndallaf, mi thon pish 3 deri në 7. Pish 3 deri në 9. A ki çikollë? Jo, a rab kam bëlla. Bëda sinin, ç'a është kur ti thua digujt s'do më kallzuar. Pish 3 deri në 7. Atë ki bona kur i kallzojnë rrobat mira. Ç'kjo ma noja. Sa mi çati parë? Pse nuk i jap detaj se nuk duhet ti detaje. Kështu Allah thotë, neeti pish 3 deri në 7. Sa neeti? Minimumi 3. Maksimumi nëndë Sa me sëjna Sa me sënë e vëzër Dhe këtu dhe djetarë ka më përmenë se Realisht Jusufi Krejtë ka ka kalu prej ditve të burgi Qa okon Okon se Okon gjendje pa gjikume Henez mbreti ka me mërë veshti E kanë gjujtë Jusufin Pa kur farfaj Pa kur farfaj e kanë gjujtë mbërg Ashtë i kanë kalëzun mbretit mabë Nga se vëzër Në për mbretrit mloja Gjuhu është burgë se mërë vashë k Allahu Zot, nga kë shoqëron Allah Zot, nga kë shoqëron Allah Zot, se Yusubi alayhi salatu wassalam Zot, po e duron burgun padrejsisht, megjithatë as çka bani, thani unë ja komentoi Ivandot. Skënin vaj kurjo. I bazoj njëri kuraj mrzit që më do i bëm zullëm, edhe vjen dikush thotë nimom. Çai thot njëri, po leve valla ka vonë dërtin tan timë me nimuti. Yusubi nuk banoi këso Zot. Kjo ka cin nga nga trajtimet e Yusubit sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Zot, nga kë kupton as çfarë se me niburg të kriminalëve mundet me një njëri mirë ndonjëri keç kështu e kanë dhier dietar nga nga kjo çati kohën tonë juçufi ato ne dikush tjetër ato dikush tjetër ato dikush tjetër sicili por veprën e vet kjo çfarë argumenton thezërt se njeriu njeriu zot ta përgjithëson për shemb ose menivan për shemb u paskan shfarz do të shki, do të kçi këta janë të kçi jo ka mundsi njeriu për pe shemb pejgamberi jome sallam kahetun me ka zot ka bona mazn çoba to qon putat aty që a ti ka njani, ka ra sesh dhe putit, në qabe, për nga më shumë ka e bo namaz për veti, a bo, a në dhe zër, a, i thonjë, i shtiraki, pjesmarja me një ven, ku ka edhe të mirë edhe të kësi, a ju kujtoj të dera kur rikën Jusufi me, me gruën e princit, a e sinun një derë, po, qatë dera ishte gjëneti Jusufit, gjenemi asaj, Zulejkhës që quët në për transmitime, dhe zër dhe këtu, o, Ketri ka mund të jam kriminal, që atë jam rejna A në dheze nuk duhet të për... ingatërojmë gjërat Ka mund si njeri ju përshemu Me u përshemu dhe sot Ti nuk e di përshemu kanë jarë Ti nuk e di përshemu As me kanë i të ka taku, as me kanë kënet As me kanë din qytet, a jemi një ven So njeri përshemu të nuk ki ideje në bo A në dheze njeri ju nuk duhet të përgjithson dispozita me donë A nuk e mi dreson mua A pas ka i në qatë burk po Pas atë i në qat Burgun e Egyptit Ka hi pengamberi Allahot Salallahu alaihi wa sallam Pengamberi Allahot Nipi i Ibrahimi Salallahu alaihi wa sallam Kjo dhe zhër është ajo që ka përmenjë djetarët në këtë kët kontekst Gjithashtë të dhe zhër Pe jasaj që ka përmenjë djetarët e ka jeti tjetër Se ju ka than I ka than ati që ka mendu se si ka me pështu e Ka than përmenëm Të zotë të jotë Të mbretë të jotë Kjo dhe zhër do me than Kjo do me than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 i cili ka me shku me shërbi rakij. Të shire, ku të mërisht e mbretnija atje, ku të të berë rrasim uzatet me mretin, se të kimi bo shërbim rakije, kujto ma, kujtoja ata se unë jam burg. Kujt pithot mbretit jo musliman. A do e se kanë zirë djetar regull, se me kërkue, ndim, se bejpin, logik, që anë se bejpin dunjajet, të jedi se të kush i ka post, thuk sos ma bunën Allah, apo sos ma bunën o dost, apo sos ma bunën o kretarë, As nuk ka gjinë kandidat muslimanë, as nuk ka kandidat legjitim shariatik, as nuk ka kryetar i cili përgjigjmall ai drejt, mirëpo ka mundësi të akrij punën. Edhe duhet me, duhet me i pordor njeriu të gjithë ta rrugët të cilat i ka lejuar feja Allahu xhelalu ala. Çka bën edhe Zot Yusufi? Ku i tha? Nuk i tha thujat ajo më xhatabi, si çka pas Omer atë. As nuk i tha thujat i pejgamberit tjetër. Jo, kujt i tha? Thui mbretit. Ço li amrëti. Do ta shohim tani mbretin, vëz. Djetarë shfarë kanë zinë nga kjo Kanë thanë, lejohët njeriu Ta përmendë në mënyrë legjitime I lejohët me përmendë Jam i bom zullum Ka anë të fësirë se Jusufi I ka thanë, u dhëkurë një inda rabik Përmendë mua Ka anë të fësirë qysh me përmendë Ka anë të fësirë se i ka thanë Kalzojë se e pashë më bërgë një njëri Dim i komentu andrat Pse, dhe zërë, se ka qenë E njohërë në mesin e Egyptit, Andra, shumë e për hapë të konë Andra Andra Andaj do të vimë pasani ku të shove Andrën Mbrejti, i thirë ketë ato shirë bazat të vetë E ato me horoskopat të vetë Eksu me ratë, e ato falgjort të vetë Po së dimi ja komentua Dëdi ja bajnë rafshët, hape se Kometi që aki angërdishka të ka dole Andra palidhje Adhë gathu ahlem Të kanë nga tru Andrat Ka qene njërë Andra Pra ka arë koment, i ka thanë Thuj, brejtit, dimi komentua Andrat Dë tu i mbrajti, më kanë gjuajt pa fajën burr. Kallzoi mbrajtese më kanë gjuajt pa fajën burr. Atë kam kam drejtun e mua ankuë. Do të thonë njeriu, si, si do të mos solësi, i jem disa për muslimanëve. I ngushtohet shpirti de, do të thonë shumë ngosht. Apo deri sa flasin për jetët e të, të tjerëve, deri sa flasin për shprovat e të, të tjerëve. Kur vjen atë shprova e vet pasaj, thonë mu, do të thoni, "Çille tokë me bashkuë për me dal nga shprova." Do të thonë njeriu, duhet më kanë i gjallë. Iri duhet më kanë i mëshirshëm. Pejgamberi Jonas a.s. Dhe të, të shumë i vëzër ma ndej Kur të athirën brejti Se brejti ka me thonë Thirë mani këtu minjerë Jusufin Qëki mbrejti Mësani ka me thonë Bemani Jusufin këtu minjerë Sa i ka shiklet tash Apo Vëzër Jusufi kur të i vjene thirja Hajde dil pi burgit Jusufi të të ashojnë Vizëratën e arqme Thotë jo s'dal Shkjo vëzër Nuk dal thotë Më ledhën i thotë ato grao një herë Janë në grana për që të të të të kshirë një lipnë ju se jini, i dini ju që ishi mlethni. Mlethni atë o grana dhe vetni komplet publik pëse i kanë dur të prejme. Vetni ata. Ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Kër i kanë thirë Jusufin medal për burgit, në mpastirë mu kështë e dalë më njërë. Në mpastirë mu kështë e dalë më njërë. Që më zërë? Pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Asë një veprim që zotë ja Njëra më ranë, njëra më lehtë, thot Ajsha, sa rrezgat më lehtë. Sa rrezgat më lehtë. Shikon pse pejgamberi jonë sa pas e çajimën Ramadan. U ka mbledhën Ramadan fillim. Me fal Tarawia, ka dal Imam pejgamberi Ram. Kur i pa ka pa po këto sahabët për mas. O Tarawia e joti vëzu. Ne me gjisfashe. E bëdini apo. Asun ka fol gat, gat, gat, Sura Bakara, Sura Al Imran, Sura En-Nisa. Kur i ka pasë po shumë xhamat për mas, kalon. Ku thonë josa pse në hale? ata dut na bëon farsën e balli, para mëso më kanë tallavi fars. Para mëso më kanë tallavi fars. Fushëshi nuk kanë fars. Mi po pse e kanë aldhëzë pejgamber sallallahu alaihi wasallam? Se më bële fars më boti kjo, se tukon, gjour, ligi, bomet farse. Bomet farse. Tha, mesam, tu kon gjallë pejgamber sallallahu alaihi wasallam gjithçka është e mundshme, vjen Lixhi, bëhet fars. Bëhet fars. Andaj kurrën njëri i tha, pejgamber sallallahu alaihi wasallam hax, tu po hax, pejgamber sallallahu alaihi wasallam niher ka bohax. Niher, nihet dovezë. Jo si sot tanash, jo apo biznes mo. Niher, nihet. Edhe harë njëri taj asullah, po çdo vjetun dut të marr haxha. E mësëm po shumë Prap A për gjithë do vjetë me bo haqë Shujti Treten her I thafë e mësëm Nëse unë tham, po, e thamë po Bënë o të vazjip Bënë o të farzë E unë nëse bënë o të farzë A mënë e bënë Në pas kanë farzë për gjithë do vjetë jo. A mënë e bënë Jo A ndëshka thafë e mësëm Kur mos t'ju thamë unë e dishka Mosëm grini Kur mos t'ju thamë unë e dishka Ba ne T'ja bashkë i t Mus musgrini andaj ka dha Alaihi salaatu selam. Jan shkatru popujt para Juve tu ghurrye, tu ghurrye. Ju ka than Allah u gjelvara bivet Israilit prenën i lop. Cilën do lop? Ato çfar lop e vëllah? Kjo sherjata vi, via po. Lop sa kilogrami ka me alkan me pagujt. Çe vesh ni lop n katun nuk on, n çat çat. Edi kan shkuat te djalit i kan than, s kan çare pa e preu ka than Musa Alaihi salam pejgamber, ka than lip por këtë për kët lopsa të dush. Ka thon bo sa me lib ka thon çite në vak, sa të ket killë ça ça thon. Do të thot kur e shtrengoi na Rafer, mos ani ça çka ke mujt me pagujt me 500 euro, dout as 5 milionë do do bimo. Aڇka ti Allahu ti ka fal fiqirin menën. Aڇka ti mundesh me vrojtim me me me, me urçi, me nën qurica ta ka fal Allahu xheluara, duke e bajt edhe fen Allahu xha, nëse ti nuk e përdor kta, mos ani zdali as miliona. Mos ani del edhe palaçut. Pastaj edhe del Charlatan Ç'është më interesant Kur'an. Pse? Andaj qojëllëzër. Yusuf alayhi salatu sallam nuk tha, "Unë unë rrim burgsat sa të ket nevojë." Apo, qe voti sallallahu cish, "Lasdrohet me kaderin Allahu xhelala?" Ha sha wakalla. Ka thon pejgamberi jon sallallahu sellem, ka thon, "Nuk i takon besimtarit me nënçmuvë vetvetëm. Nuk i takon besimtarit me nënçmuvë vetvetëm." Erdhën njerëzit te Imam Mahmedi. Tha, "O Imam, çka të hadith, çka kem zuti?" S'pemardhash. Ka thon cilin hadith? Ka thon Pengësonqul kavon besimtarit nuk i takon menaxhuesve vetë vetën. Çiçë nënçmon vetë me muslimat vetvetën. Çi i tha i Muhamedi, unë të kaloj. Fa idel karshi do sprovava çesun i man edhe nënçmon vetvetën. I del karshi i çet dhëm kusun i man e mosane. Mosane na thot, jo këto dhëm janë kënd plastikes, nuk kanë komponim. O kanë vetë skene. O laza duhet muslimani me praktikuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Me thënëu nuk i dal asaj që më e baj. Çika i Daimo Muhamedi, vonën e qëradën kaluar, njëri i tha, ima Mahmedi, për e e nkaliur, tha "At shtinë na thonë me bidat gjitha, ja uba, ja ka dhënë sonetën e për lanë me ta." Çika i Daimo Muhamedi, "Jo, jo, jo, jo. Mos e marr këtë pozitë, Erana. Erana, i Muhamedi vëzër me zor e kanë shtinë me polemik, me zor, s'ka dash me polemik. Pse kush jamunë me polemik? Kush jamunë mushție? As kësa s'e gabojt. Çilla e tokun, un'taboja. Do un's ka nevojë me vot. Andaj ka vazer Yusuf alayhi sallallahu alaihi, gjithë kibur vëzë pejgamber, bujar e tash ka dhënë mua atë. A munë të dikush me që u dorë me thonë unë jam ma sabërli si Jusufi? Rëzika me që u dorë? E zërë që ki sabërlija, modeli sabërit, irëneki sabërit, kalopi sabërit, që ka tha, tu dal pi burgitaj, dos të i vetë, ki po mejtë në burg, dhe zërë e kupton këndjen, me një qëli, njani del tjetëri mejtë, që ka i tha, tu dal, tu i bajtë, tha, u dhikur në e inda rabik, përmenë më të mreti, dalë Zhre, a kupton kët, këtë sken A kupton këtë zinë se njeri oki okay, Njeri oki okay. Andoj shiko vëzër Musë bëmi ma zgonën se pengam verë Musë bëmi ma zgonën se Shiko vëzër Musë në e selam Musë në e selam Nësëra Musënë Allahu Allah, një Ramazan mi a kushtu Musës alë e selam Do të qohëmi atjere mësikimet pa, pa numër ta Musë alëzër kër i ka thanë Allahu shkote faraoni Në gjipt Shiko vëzër a di një Musë A jo parmena rasin atin dhe këtë di grave që n E kanë një bunarë, dy bunarë janë konë Njani kanë majtë këtë kët, që katunë E kanë hekë bashkat gurin 10 metre guri rreth E ka kapë Musa vetë E kanë grej Kër e ka për po ajo vajza Shë i ka thëmë bëzvet Ka thëmë Kajru me një stë gjërtë Valaj me mërë që të izmeqarë 10 metra rreth Guri e bajke vetë Sa i fortë të vëzër Një skin tjetër tja u ka të zëj A e dinë sa u kanë vëzëris i fortë Musa? Janë rogë di njerëzi, janë rogë të përlaj. Musa, moni more më su përlajni, moni më su përlajni, tu i thonë njërit, mo më more më su përlaj, e, e zunto, ka rëzunë të u ka dhek në venë. Që si forë se ka pasë? Shikonë nëve të qëki njeri, shikonë qëki njeri, Musa, kër i ka thënë Allah, u shko të faraune, shko për pengam bërë, ka thënë, kale Rabbi, inni e khaf, e i e këtulun, o Allah, unë Shikon njëse, shikon njëse, a di kushat e thambe? Musa a.s. Ajet, in një e khafojnë, pëtut nëse më rasin. Qka i tha, u dash, për njëse, pishtat ka qivem i than. I tha, Allah, uja, in një ma'akuma, esma'u e ara. Ta, merev lavin tan, une jam me juve. Une jam me juve. Se, o dhe zër, o shkene, ma, o dhe zër. A di se tem brejti mizakut. Kaloja, ka, për takë. Kush Ako... e ka bruket mis? A ka Doni Helm? A e kupton edhe ti? Këtu Shmidalti faraon i thon, "Çka më thon? Ti dësh me ndjek mua." Apo ti dësh të më ndjek mua. Kjo ka punë e maut, rre punë e maut. Çka tha? O Zot, forçon. Çka Allah i biti ai tha, "Un jam me ti." Edhe zot, këto më anë, nëse në po shkalo po shkalo zona, nuk na kena ubulën sepse nuk kena të lexoj fjalën Allahu jilwala. Çka i tha Yusuf i tha: "Ej, mosum haromen përmente te Zotnia atje, se mkanam, kanë, kanë kal këtu në Umburg. Ajo do të thotë njeriu këtu mëno ka lezon, çfarë? Mos trajto, mos kallzo burrin më shumë se sa pejgambert. Mosu kallzot ti më sa burrë se sa pejgamber, sepse smunesh më kall më sa burrë se pejgamber. Nëse dikush kisht dash, apo Madjallezë, shikoj, oshti tefsir, oshti tefsir. Nuk e ta jet që e kanë përmendën edhe Imam Ibn Gjeri edhe Imam Ibn Qethiri, që nuk është saktë. Nuk është saktë. Kan thonë disa biblitarëve, në fjalën Allahu xhëlal, përcellnat janë me ajetin 42, udhkurni inda rabbike fa ansahu shaytani dhikra rabbi. Fadallahu xhëlal i tha Yusufi, përmendën vetëm rreti, të tyshka ajeti e harroi shejtani, ja boni me harru shejtani, përmendjen e Zotit vet është një koment, ka harru Yusufi me me thonë o oh Allah nxërën pi burgit i ka thonë mbretit, por çfarë kanë ai të burg? Çështë oni koment i, i dietarëve. Çu kan thon. Kan thon Yusufi ka haru me thon. O oh, Allah nzeron pi burgut i ka thon mbretit. Ka thon shkoi thoj mbretit. Kjo nuk ko e sakt kjo lëzë. Kjo nuk është, nuk është e sakt. Mi po çfarë argumenton kjo lëzë? Çfarë argumenton kjo? Nëse Yusufi alayhis sallatu wassalam, se Yusufi alayhis sallatu wassalam, qamunsi, ne aj thon, përmendën te mbreti. Në komentin tjetër, me harru me përmend Allahu ngjëluara, sipas komentit dytë, që nuk është i saktë, çka vlen për ne valla? Çka vlen për njerëzit e rondom? që kam problemi për një cërë pëse a nga ka zbitën e a nga ka zbitën e ve shpallje preja nësë Allah u gja me thanë Allah u gja inmi me akuma unë jam juve a kene nga veze qështë na e dim së Allah me besimtarë me cilët besimtarë me cilët besimtarë a nësikur që është të një veze të jahudit ka shumë prej prej transmitime që kanë dalë i kanë vetë shumë prej jahudive vajtë. a e dinë ju se muslimat kanë me fitu ka thonë po e dinë musliman, çënd musliman. Ka dhan shkon sabahë me ardhash kuran fitoria. Ka dhan kur dalin sabah, çish dalin xhuma, ata rrezik. Kur dalin sabah, çish dalin xhuma, ata rrezik. E jo, ai musliman, po ai musliman pse? Apo madh, e festoj bajramin. Po nukon per, apo vesh me vzimojë vëzërdit feste, derisa nuk dalin musliman sabah, kan me fletra at në ditunja. Në dy javë vlen ra. Pse? Për lokalën, nuk kanë ato muslimanë që i ka pasur me pejgamberin jon Sallallahu alejhi dhe sellem, po na jena ata të cilët ka thonë ju nisi shkuma e dedit. Togo, a ke pasur jurmën e yhon? Me niferim e marr dedit e ngreq. E dyshoja sallallahu alaihi dhe sellem ta gjejë ya rabbal alamin. Fadallahu jalla wala falbitha fi isjin bid'a sinin am batna burg Yusuf alaihi salatu wasalam bid'a sinin. Matna burg bid'a sinin, pra prej në shtat Dheri në, prej në 7 dheri në, prej në 3 dheri në, 9 vite, ma e sakë të do më dhamë parafroë dhamë dheri në 7 vite, me gjithë se Allah u gjelë o lë kalën të eh, mjegulluar. Vaqëdanë Allah u gjelë dhe thëtë, Vë qalë lë meliku, Inni era sëbërë bëqaratin baka, simanin, Jëkëlu hunë sëbërën ijafën, Vë sëbërë sëmbulatin khudërin, Vë ukhara jëbisatin, Ja ejuhel mele'u eftuni Eftuni fi rru'jaja inkuntum lirru'ja ta'buru Thot Allahu Gjellaluhu Thot Tha brejti E që këm brejti, për zërë është koka e Egyptit Nuk këm ministri A shkëm ministri Jo Osh koka e Egyptit Maj madhi e Egyptit Ky Dhe që këmë dhe se ka regullu Allahu Gjellaluhu Në mënirë të përpikt Ku që këmën menja ti Eshen njohoni një andër Çatiofia më dal këtpë pikrize, Jusufi mbi burgut, Egjipti pikrize, komentimi ëndrës me u zbulu haqi Jusufit që është i pasur moral, gja se çikim rreti, ëzë kamim le të grat. Kamë thirrë dha ministrin, haçtu gruajot që çka vao. Bera këtu. Çka keni bënë me Jusufin? Do ta shohim ligjrat në ardhmë. Si do të, të zbulohen shumë? Ti nuk shkon me enja thuk. Mos pa kanë mua meja pse çiknela, çiknela dolin, shesh të vërtetat. Ka nuk të. Vezër të vërteta. Allahu të vërtetën e nxjell. Ka menja nuk ta marr ti andaj rin vin me të vërtetën mos i dil karshi sepse Allahu jallë shikoj nëpërmjet ëndrës të shikoi ka pa po ëndër çuditshme ata në foni kan than kur i ka thënë ka xham në çka kë ëndër ka thon ku e dimbe na çka kë ëndër kat te ka ëndër i po nuk ka kotë ka ëndër yusuf ka thënë nuk e di çka ka kë ëndër nuk e di çfarë çka po vëzer sot Allahu jallë fam breti unë po shof shtat lop si mani në trosha shumë shtat lop të majme Trasha, më bëllëk Kulluhun në sebërën i gjef Shtatë lopë tjera Të zaif të kose dikur Që të zaif të pihajnë të trashat Edhe kur peha e zaif të trashen Pohupët lopa e trash Se kur e shtiti njësen trash Të njësen i hol Kjo e hola trashet A gjithu, me, e mërë një keset vogël Shtiti shkatë madhe kesa trashet Kjo ka ka pa ka dhan pishosh 7 lop. Trosha, 7 lop zaifta të skelet. Kto cto ske, cto zaifta të pihan do troshat. Po kur pihan po hubin këto, troshat. Edhe ka, ka, ka, Thot, andr, ka pa shpesh këta ndër ja ka nis mu tup. Çka ka menduar? Thotë, në anërd. Wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukharaya bisad. Ka vaniam ti pa 7 kalli xhelbërt. 7 kalli xhelbërt me kokra. Thonë të majnë edhe këto të gjelëbërta Me, me, me gjallinë Ka thonë edhe të tjera Njëjtë shtatë Jebisetë Thata Pra këto të thatat Janë dëmohen, dverda Edhe këto të gjelëbërta Këto të gjelëbërta kanë hitë e këto të thatat Edhe janë hupë Kështu e ka po andre Pra shtatë lopë me shtatë Shtatë trasë apre lopë me shtatë tola Dhe shtatë kalinë gjelëbërta Po i hajnë, po i në mrena shtetë kalive të fatë të vjeshtës. Ka thonë, ja e juhel me le u, i ka thirë ketë, ato paria. Ka thonë, o ju paria, ketë, i ka mobilizu e. Qka ka pasë, njerë i ka thonë, eftu një firu, jaj, ma komentoni këtë andër. Dhe këtu dhe se ka në komentë, se ka po shpesh, se një andër kërë e shenë një herë, ka bërëcen. Kërë të vjene për shtë dyti, të vjene për shtrejti, ti e mërë se bishka të Diçka atë më kalzo më dikush. Ka thënë, "Kalzomni, japni fetva, çka i bëj kë ëndra jeme? In kuntum lirru'ya ta'burun." Ka thënë sidilli me komentues, "Shpesh ato marr kë ëndër." Çka çka çka ndonjëherë. Fadallahu jelle vala. Ajeti 44. Ata thënë, "Qalu adgha thu adgha thu ahlam." Thana ata kushta paria. Faljor qort komentë. Ata zot komentojnë sir bazaksë mëra. Asa do gjithmonë çeverit ndihmon me çel baza me fall xhorve, me gjithçka për njerëzve. Kan dhan adghatu ahlam. Adghaf ahlam, dighth, ose kur ngatrohet lomshi. Dighth, ose kur ngatrohen fietë të vlogve. Kan i njëriën tjetën, njëra tjetën, gjithsomë radhë. Ka këto i kanthan diçka. Von, këto ëndra janë ngatruar, s'kan kur argumenti. Rirahat. Rirahat. Apo, s'kan ditë për të komentuar, s'kan kur gjë. Zakonisht rezerv kur nërë dikush kompetent për më fol për ata, e se di, nuk thot se di. Kto shka dash me thon, u mbret, çka, na i kemi komentuar ndonjëherë në tepsit, këto kanë komentuar ëndra. Ka thonë na kemi komentuar ëndra, po çka të ëndra nuk e di na. Po këto për më rahatu, mbret, çka kan thonë, jo më më shumë rëzit ti për këtë mund. Është ka lidhje këta ëndra ku çjo. Apo. Këhë ëndrë shkas kas duhet, dini se haja, dikon në ëndra. Nëse ti وشيمو كي هان كشوم جيلت عا يديكون على اندر ابا فجاءه اضغاط واحلم من قاترو مش كا كور جونتا قالهم وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين سي اندر تشبي شاتي قالهم نو دينا سي مي كومنتو نواقع نالاليت زينا سي تشيبيا كيو لكنا كومنتو دا زيرو اما شسي اندر سي دينا مي كومنتو وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه Tëtë Allahu gjellu ala Tha Ai cili kishtë të pështu pi dy Dostave të burgit Jusufit O dhekera Ju kujtu Jusufi Pas save Pas minimumi tre Maximumi nan Pra maximum mas nan vjetëve Nan vjetë të nejtë burg Pa faj Vezer Jusufi salam. O dhekera Tëtë Allahu Ju kujtu atina Ba'de umme Tëtë Allahu Mas për një periudet gat Mas për një periudet gat Ju kujtuve Unë unë ju njoftoj. I ka thënë para mëno këtu ia prur rakiën. Kurë ka aspudeni me kë? Ah, ka thënë unë di më komentoj. Ku duhet të më komentot ti drakiën amarë. Unë unë shikoj chat. Dhe shikoj vetë dietar kanë thënë, çasti sigurt u kanë. Se Jusufi 100% e din se çish kanë ëndra, çasti sigurt u kanë, ka dhanu në e komentoj. Kanë vonë dietar, realisht kish të më komentu. Po akoni sigurt, sigurt ti kur e di. Oh, i thubosh edhe dikujt na, dve di gush ti e keni hoç. Edhe s'i thot, thot por shemoti i thu, "O unë të kallsoj." Ti du komun kallsom. "O Edi, e kam, unë e kam, herën, a e dhonon, a kam herën." Ki ka dhon çat sigurt. O se realisht ku dibe kë më komentuan. Ki andrërave çka di ti, po. Ki më pazit të kisht ditë andrën e vet. Ki se ka ditë. Po çat sigurt të konsci Jusufi 100% e di. Çka më zën, s'n ka thon, "Tahfir mi at." Ka thon, "Unë jau komentoj." Si komenton ti? Si e komenton ti? dhe siko kur ka njëri siguri te dikush por shem na afër allahu zeh këtë fjalë do të kemi një hak kapacitë hak çka i tha Abu Bakr as-Sidiq kur i tha Abu Jehlit që do të yot po thotë se ja kanë në Palestinë me natës me disa atve çka i tha Abu Bakr as-Sidiq a ka thonë se ti qafirin s'besoj si ti kristan a e vërtet i tha Abu Jehlit ai besona ai besona fa o Amr o Amr ibn Hisham o Abu al-Hakim Abu Jahl Ma'un Unë i besoj se Allah i fol, pi shtat palçive, na. Unë si besoj se bi Mekë pa shkum Palestinë? Që unë punoj leda, shkova të duhet me kriju njeriu besim me siklarta, sik garanca, shkova të ki çach mire kadizë Yusufi, çem parzina de komendimin e ëndrës, s'n ka bos sabur me thon, lemni ta thiri, se ma voni thon lemni ta thiri, se ai s'ka ditë me komenduvat. Ka thon ene une biukum betawile. Bi unë ja zbrdha juve ëndrrën. Pasi që ka thon, fa arsilun er Jep më një mu e leje për shtetit, për imbrajtit Shko i unë e më borgë atje Nuk më në shme i më borgë, kështë dujtë Jep më i leje, fërë cilë unë Unë e shko i e tiri Jusufin Unë e shko i e tiri Jusufin Dhe shko i në vëzër, sa kë ka i më borgë Që ka thonë dhe zër Jusufu Sën ka bosa, për mi thonë se Shko i në vëzër, maherë, shko i ka thonë Ja, e juhe, kimbrajtit ka thonë O, ju, Kërë, që ka rëshqallazë o Yusuf 100% o Yusuf ha të ku me dalu Yusufu aiha siddiq e ka parabrrinë emrin sikur ti i thon don Yusuf ose ai teatri se lazer garant 100% çai tha Yusufi se e ka pavëze çishum tha ndul e shtrëdh sharrushin andr, e ëndër çe jam ti don mbretit raki ambashë çdo çe mndul dosti jam ummit e dhe, dhe këtë andallaj çe tha Yusufu aiha siddiq aftina Dhe shikojmë zot e ka harru mi thon ka dal me dal pi burgit na shtata dovoj na xharën jo ka thon kallxoma ëndrën kemuze ku kanje me ciklet realeish por shembull do të më sku mi thon o Yusuf iem burg inshallah kemë dal kemë më bëu punën me mbrëtitën me dal delçjasht jo se nga bosa apo eftuna na yebti neve djevap ja shikojmë zot eftina fi seb'a bqarad min ya eftina na yeb djevapina Në japë njëve vetëfajën Pase ka thënë uh, Ja ka ka dhuë andër Duhë ta shumë i lejnë Allahu të bareke vëtjala Mandej Këthej me dhe zërta komentojna Ajetin 43 dhe me mandej Shikonë dhe zër Disa përimsime që janë shumë në nësili Që ti marmi nga Nga uh, Fjallë dhe Allahu të bareke Të bareke vëtjala Përësëndrojë unë të fjallë Allahu gjilëvala Ajetin 43 dhe kallë meliku Dhe tha Mbrejti Maherë dhe zekur e murë matje, kër e blejten, Jusufin a.s. Qka tha Allahu gjilu ala? Va uh, kallë le dhishtë të rahu mi Misra, l'imraët i hi, ku e blejtja i pri Egyptit, pas ta i tha, imraët u l'Azizi, gruja e të madhit. Këtu dhe zekur, qka po dhe ta jeti 4.3, va kallë l'melik, tham brejti, kush po tha dhe zekur për neve kë tham brejti, kush përna e kallë zon neve? Allahu gjilu ala çfarë epiteti i i jep tham brëti këtu vëzërim kemi disa mësime edukative shumë të qarta sa do të citojna nga Ibn Qayyim el-Juzeyri dhe shoqërot e ja vendosni vëmendjen kësaj kësaj kaftine. Vëzrahallahu u jeron këtë ajet pe pranon sa janë brët. Ombrat. Ombrat çafë so musliman ay. Ombrat i cili në çeverinë e ti omshën li pejgamber. Mburgani pejgamber. Zullomën tanal. Në çeverinë e ti ministri i ti grujen e ka Sheko, në ministrinë e ti në mbretrinë e ti në qeverinë e ti në palatinë e ti o bo manovër me grat me grat komplet bashk ka në trasmetim katë tërdo të gra katë tërdo të gra i kam ledha jo për qëfar me e josh Jusufin këtë dur të prejme do të vim në ligjëratën arshme që të dur e pështoj Jusufin që të dur se ajo ajo gruja mbretit ajo gruja princit si ka prej dur të ajo ajo s'ka një shane Ama Allahu ja banë, shikova se ti nuk ta merr mendja. Ti ti herë, i harz fillim shkathu. Këshilli be Yusufin selam rahat. A leja jo vetë edhe gratë i kanë lëdh. Ama çato gra i kanë pranë dhurt. Çato dhurt dhe Yusufi Allahu kurt kërkoje lirom në fiburgit, para kësaj pastromna, pastromna mua moralein dhe pa, pastërtin, çka i tha Allahu? Nuk thot vetë gënë në mbretit. Mbrej, gënë në princit, thot. Vati ato gra shkojnë këshillën pse i kanë dhurt të prreme. pse i kanë dhurt të prreme. Dhe zë, këtë që kjo, këtë që kjo, qëka argumenton për një mbretri, kaos, kaos! Dhe zë, këtë që kjo, nuk e bani, mja më huë epitetin, wa kalël meliku, dhe tha mbreti. Dhe zë, unë pikë sajna, për du me përqu një mesaj, nga i bënkajim e ljozije, në libën e ti të famshëm, bëda e u elfawajt, përshëta ju e nuk intereson si liber, por se për referencë, bëda e u elfawajt, Në mësonë në disa jetë tjera Për mënyrën Më të lartë të komunikimit me njerëzi Edhe nëse ata nuk janë muslimat E që më mungon shumë për e muslimat E kjo kultur e lartë të folurit Dhe komunikimit Dhe bashkëbisedimit me njerëz Që e shumë i pletë O, ki, që A i ka post, ki dhët, që e ki Kusho ajo, kusho ajo Që ka dhe Allah u johë, kallin melik Nuk tha qala al kafir, do tha Jafiri, çun ka e kaqsti pe pyqëmerin burt. Jo, qala al malik thamrati, dhe kjo do ti përsoritet. Al malik, al malik, mrayti azizi, princi ekstëmera. Jallëz, e ban qaim al juzjine qore ban tafsir, tha, e bani një tafsir shumë mrekullueshëm. Unë do të mundona, domodin, edhe citat me me me me e përcjell. Thotë ibn Qaim al Juzjine libnati beda'e al fawaid. Thotë. Thotë, një dobi shumë e madhe në komunikimin me njerëz. Thotë, shumë prej njerëzve Po të mundona më nyarme me e bartna ë uh, gjunjton. Shumë prej njerëzve vënë rë eksa lëza. Thot, kërkojnë nga dosat e kaluara që i kanë pas, të cilat kanë arrit postë të larta. Ka pas tinë dosë që pas. Në shkollë fillore, në mahalla, kuj di, që pas dosë. A e ka bursë ditë postë? Çfarë do lloj posti? Legjitim, pa legjitim, nge lafshi, sukses në kompetencë ajo. E kanë në post dikon. Shikosh galloti më kanë mezi. E ke pas dosë? Thot pasaj ka mrihaj, e rria e se, e kështu mëra ka mri di shka. Thot, kërkojnë shumë për e njerëzve që shok të vetë musil me ta, sikur që janë konë para, para postit. E po këtë, o filanë, po t'ja i e beqa i filani, e nuk ka më haj filani. Nuk ka më haj e ko, e ko këtu qinin e ko. Nuk ka më haj e filani, që ka do di përnë ka i me gjëzije. Ha, fe la ju sa di fuha, fe jenë takidu ma bejnë, hu ma minel ma u edhe. Tot e kuq shkon me folat i dostit, i cili ka marr tash pos, shkon na me këso me. C'o lloj, lloj posti. Duhet të fillon nga nga posti më i vogël deri te më i lartë. Ktu kemi vëzër por bëjmë me melik në mbrat, kryetari i lart. Do të shkojë, sot i bën këmijëzia. Totë shkon me, me folë kësit dost, e se jeni atë si dost. E një vështirë, një, por shumë kanë hard. O ti do të dal klasat ku pas. Foth çon klasë ku pas. Jo, ona janë klasë ku pas. Totu këtu je, un janë post. Ekso me rad. Sot i bën këmijëzi, shkon nuk e gjen, thot çat sjelle. Çka don? Thot i prishet dashnia. Më thot Sedomot, se thot s'u bani mall. Shum kshir gë di har. A unë thot kum pi kafe me ta. Unë i gumnimu atin në shkollë. Ekjo më radh. Ket rregu. Ai nuk omoj. Ai ka ni posa, ai ka çaj, ama ai ka ni pos. Thot i bën ka i veljozie. Thot wa hada, vini revel. Thot the har, kjo është ignorancë nga shoku i cili kërkon këtë cilësi, jo nga i kërkuari. Shkollëzë. Kjo ignorancë nga ky i cili thot Kur u banëve, të tim e më folë më kështu, ka, ignorancë e kjo, kjo pa dhjë dhe zë, së banë më shku kështu, qëka të di përkaj me lëgjëzije, thot kjo është e njëjt, sikur më shku e njanit, i cili ka pi rakit, edhe u ka dhe, edhe me folë të ta, i si tasim e njërit këthjelt, shkasë më tha, e pot hamë zëmë dhe zërkur piti rakit, para se më bo rakia haram, ju këshin ku të sint, i tha për nga mes Oher më than ve jam zamtie hiz me çan jam dal bife. Po pse Hamza zdul? Ku kau? Ka pir raki. Meza raki apo ka vesh çaj pe? Kanë art njëri për shembull tu, tu piposit pi raki. Apo eksomara thot, është e njëjta sikur mi sku ti ni dostit tan, i cili ka pir raki. Edhe ti fol me ta sikur më kanë i kthjellët. Thu kim shaj ka mua. Po çan? Ço i do më nuk. U ki çka sot atë? Valla nuk ka, ama nuk ka i kthjellët ti. A më ndoni se vesh rakija e ban njerin të, të, të dehura? A e disa gjana e ban njerin të dehura? A më në e një Facebook be në e ka, ka spruvuhë Allah u gjelora kujto njeri si u ka bëjë më, më prezidenti i, i, i shtetetet mloja. Më një Facebook në e kërës ki kur gjo ma shumë. Një presjon me bëjë më shirë latë Facebook e zë banë të kur gjo. O, a a, a, a më në më paramilu e një, një, një, një murë dë vogë në në kamuncu një, ka Allah u gjelora me, me, me shkrujt në në ta sa e zojna vetë në vdoj? Sa e zojna vetë në garn, jo detajuese që më përmendën më shpejt. Faraoni, gjizesa, faraoni te Musa, faraoni te Musa. A djegën vetë që koha ka çu dorën pak. 80 mijë ushtar në kam janë qiu, urdhë. Mbra, urdhë, shado. Ta vërt me, a mundi me paramë, çfarë nefsë ka si kishka i çon në kam. A mundi me paramë gjizesa, ata të me, me një të cilët vazhdimisht me Mercedesa ka 100 mijë euro hecin. Edhe kit, ai sa dalë, në 20 vetë dalin për para, mos tani ha cilë ndërën. Apo. A mundi me farnë nefsë? Mund më shojë dorë, çeki, ka dallë kjo injorancë. Ti mund të shkadosh me thanë. A më haj ko sigurinë? Ai ai ai brother. Pse? S'ju ka lej, çka do të bën ka ime xhizi? A më usht i dêorit më thanë. Mos fol palide. Qëç mos fol palide. Jo palide. As në lidhje se kanë llaftë atina. E kështu vetë duhet njeriu me pas kuçidrat. Qal el malik, tha Allah, tha mbreti. Ai mbret. Omrat omrat. Shiko o zot, vajzoni bën ka ime xhizi dhe thot. Thot. Os uadhalik ghalatun. Qëo gabën vot. Nuk lipët pi të dehorit me fol kthjell. Pasaj çka thot? Nga se posti dhe nami është sikur rakia në dehe edhe më e rron. Edhe më e rron. Të sikur mos ti shkon ti ashtu. Nuk i kish dhënë zotnia i postit për parsi, dunja është për ahiretet. Ja ti ai të më nën se Hajka ka ka çef me ne vetëm 100000 euro, ti më nën sa ahiretin e do? O jë vallai be dashnë ahiretën rrisë omun khatabin haasr. Pajsat, mas s'sa donin të haasr, ki kujdesi si spol me ta. Ki kujdesi çishi çishi çishi drejtohesh atina, pse? Se ai thotë ibn Qayyim al-Juzeyri, ai më pas koni kthjellët, ne gjendën ahiretit për rasti, jo dunëjës. Hajt, a ki parazisit? Nit pinit do Allahu. Do parlmeni ibn Qayyim al-Juzeyri. Nit pinit ve Sheikhul Islam al-Din, Hoca Ibn Qayyim, u kon dietari madh Allahu. Ja kanë pas respektin kët xilafetit, kët pushtet jasaj kohë bashkë me ulemat. Një ditë i ditë me do dostat vetë Dalin me hecë Me në talebe Edhe i shojnë do të tatarë të, të pira ki E janë bo Pijana janë bo a janë de Edhe këto nëzonsat e vetë i thonjë O hoqë Këtojnë abe që të me mësë me pira ki Harame me pira ki Kjo veni muslimane Qëka i tha sheikhullu islamu të imi e Tha jo lej Dhe kërbi thot Hoqëja islamit Sheikhullu islam Tha jo lej Tha pse o hoqë milan Tha se këto këtë këthelën v Lej, është Lej Mercedes llo. Haz, ha, ka bërtsa. Ha, Lej. Pse me bëu mundal banshardh. O ma aj aja shumflat e ka ne ta kët llo. Shikosh ai thash ai krusam de mia. Fa këto me bëu me kthjell. Kto pin ndehje, vrasin këto. A çona më anon. A mu koni deri pi ana më vro. Çona më anon. Me vromë anona. Fa lejë morën at pin këto. Ona dishanjëzona nuk i thona se halla na rakia. Vajzo, vajzo qat. Vajzo. Pse? Se me baj mund kthjell o zot. Me baj mund kthjell. Çi ka vënë sa impresionet, të vë desa të parëve muslimanëve. Wallahi ka dhan me ditë çeto të, të britnit. Çfarë kractie kanë në namaz, në Ramadan, në haç, me ditë to, po çuçi çuçi se di. Kto vjen me me me, me, me, me policinë anë anë ndjekën me zot. Me ditë çeto shkasninojin, që kanë vare shumë. Çfarë lezeti kanë në Ramadan, në taravi, në namazdatën Kur'an, ato me thon, jua se ka shumë kënaçni ja. Ashtu. S'ka. Mundës nuk gnosë se çka thon. Po Allah e ka bë kwa kracti ç'të mrenë. O të thon Junado, atë ditën thot, "Tënditë rriun." I kanë mashtruar thot. Mirrem, Dagjallara, gjej kallzojn. Jamriniu mos meninu. Alhamdulillah. Shuti, më nonë çështë tëndit. Alhamdulillah. Do të shohim axirat. Çka do të bën Kajme Jezia? Do të mposkon këk fjalë se kisht donë në jetë për parë, për axiretin. Do të janë vezë çka thot. Thot, "Dehya e postit. Dehya e namit. Osh më e madhe se Sarakia shumë fish, më shumë." Andaj thot, "Ti je shef. Se ai i cili është i dehur, se ka ahlakin dhe moralin e të këthjaltit. Se ka moralin e të këthjaltit. Andaj thëtë vënjë dhe kësaj. Për këtë arsye, Allahu Gjelle Gjelalu e ka urdhruar njeri ju në matë ndërshëm të kaj, që t'i flet njerit matë poshtër të kaj, me fjallim të butë, një. Me fjallim të titullit, rëis faraunit, Për musën e ka përsëllim, du të shumën. Fa sa, ka thonë, e ka thonë foli but, ha? ka thonë, sepse që kjo e folme, pe ati që li jo pak ma poshme, atë ma naltë, edhe nëse kjo i dashur i Allahot, aja armik i Allahot, ka thonë kështu e detiron sheriati, menja, edhe tradita. A ndo e thotë këtë mënyrë të folurit nuk e mohon kërkush pre njerëzve. Ketë më njërë të folurit, nuk e mohon Kur kush për njëzve, mu për këtë arsye Për nga meri, johën, salatës e lem Thotipën, kaimi, ju ka fol Kokave të kabileve dhe, dhe shteteve Me tituj Kare ka përshedhin, vëzër qëtu Kare ka përshedhin, thotipën, kaimi, gjozije Meditoje, sikur Qyshi ka dal Musa Për para faraonit Musa, faraoni Musa, vëzërro, i dashmi Allahit Faraonia, armik i Allahit Armike Allahu jelleh dhe ka vdek Armike Allahu jelleh ala. Thot ibn Qaim al-Jaziya. Shikao çishpi fol faraonit. I tha, "Hal laka illa an tazzakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." I tha, i tha faraonit Musa alayhi salatu wa salam. Çka hu faraon? Çka çka thu faraon? Pyetja gabon. Çka thu? Me xhetni Hud me udhzu. Me e gjithë një udhë, më uëzue. Ta kalzoju në udhën, ka zotë i jotë, e ti bëhoj që i dëvotë shumë. Shikosh që që komentoni për në kaj me gjëzije. Thotë, e nëzirë i muhabetin Musa, a.s.a.s.a.m, në vend të diktatit në formatin e pytjes. Shka thua o faraon? Se o problemi thonë, ti a cka unë e thozë po tola kuptimin që i jndet ibn Kaaj me Xhuzijet dietare të muslimanëve nga fjalët e Allahut i Gjallë. Shikosh ka tha këtu Allahu, sura Yusuf. وقال الملك فمرت. Sa kemi nezuar në, në për këtë për këto anë. Po vasi na tudit si ja ja ja ja me vonë më zvetëllë. Nuk jena të ditur se celi haxhja, celi hafozi. Celi as baba, celi ha majnati. O kur ta ket dikush titullin mos i fal mane. O das kuive. Ka kanë marrë. Nuk ban mane me Xhidir hafozin e hoxhin që Xhidir dostin ta. Nuk van më të ia dhon dorën hafuzit që ia jep ti dosit tan se sikicull ata. Aja hafuz ka thënë pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam, kushdo të pije juve donë me madhuru Allahin, ne të mi madhroi hafuzat. Ka xhejë ve Abu Davudin në Sunenine Tina, ti nuk ka hajgar ovëzot. Hafuz larve, hocalarve, dutmio vol me, me me respekt. Pse? Po fjalën bon, bon e Allahut jela e mban, e mban shoksin e Tina. Apo, anash ka tharë pejgamberi, kushdo me madhuru Allahin, çish çish librit kjo, kushdo me madhuru Allahin, ne madhroi hafuzin. Çishto librit ovëzot. Çishto librit. Sot ti më Allah do të përdesh në vol. Ti duhet të respektoj njerëzit këtu. Ç'ai ka Allahu jëluala? A do të shkojë? Ne nuk e na du dit. Na fol me këtnë nisi. Ai pa 80 vjet, ai pa 8 vjet, na i thonë na çupi këtu. Ka darë Allahu. Ka darë Allahu këtu. Ai, ai, apo to ze njëri ka nam, njëri ka ka ka pasta këtu, e këso me radhë. Shiko me zot, këto e deri, po ne kamsua Allahu dhe ole Kur'an. Shiko ta Allahu jëlla, qalil malik. Shikonë me zot para kësaj, çka i tha Yusufi? Dosti të veç ka pshtoj. Udhkurni inda Rabbik. Nuk i tha. Thojati aty, aty, aty idiotit që kam kam shelmuar. Cili ti idiot? Po Kalbosh Burgu. Kalbosh Burgu. Po na xherat ndrojnë ma bëj ta mundja nuk ka ashtu. Çka i tha? Thua i Zot ninjesta. Zot ninjesta. Zot ninjesta. Pse? Çshto të i fol atij për medalbën Burgit. Për një dal, për Burgit. Dojën çka thotë më ka imelozie. Nuk i tha Musa faraonit, ecun e të tortzoi ti me diktat. Çka i tha? I tha Suren Naziat, le zonjë. I tha, qka thu e ti? Shikur ja dha punën ti vendosët Që du mi thonë? Dhe ta përmeni për kajim e gjëzije dhe ma vonë Thot i për kajim e gjëzije Vë kale, ila en të zekke Vë lemjekul ila en u zekike Tha, nuk i tha faraonit Musa Të të pastroj u në ti me u zim Po tha të pastroj është ti Thot i për kajim e gjëzije Ja përkacoj vepër ati Pro ti ki mu konaj që pastroj është vetë jo çut pastrojone. A ki po kur i thu di kujt për shembull? I thu unë të të udhzoj, edhe i thuaj je udhzu, adat. Apo a, a ka dallim kur i thu di kujna ta mësoj shtete të ta mësoj unë? A ka dallim? Ka dallim jo. Çka i Musa, fara, tha Musa faraonit? Tha ti të udhzohesh, jo unë se të udhzoj tie. Ti të pasrorosh, ja jo unë të të pasroi tie. Megjithse kush e pastron ata? Musa alayhis salam. Toti menqaim el jouzia, that për shkak se e, në këtë mënyrë qopri fjalëve të bereqetit dhe xairit të zhvillimit, xairit të zhvillimit. Pas e ka thon: "Wa ehdike ila rabbik, akunuk keddelili baina yadayk alladhi yasiru amamak." Shikova se çka thon. Ka thon e përmeshkut e Zotit, unë e di u thon. Ama unë dal përpara, edhe unë jam sigur ajë njeriu që ta ka dhënë u thon. Prapë kalon kit kimeni me vështirë. Apo, ki pa po përmeshkueser, ti me tardi kush një njeriu i madh, kimi safil. Apo, e në zgjenim i madh. Elas se di udh. Le tu podu mesh kodr te filani. Çe i thuti, hajde un tkallzoi. Te enin ciloi deri, hajde tkallzoi nuk e ka udh. Ku e ka udh en filani? Aba, shko ze e ka nxirr muhabetin ket pse? Adhim kanu diful. Adhim kanu ful. Talot mi ushtari rin gati. Talot mi ushtari rin gati. Shko ze, thodi mon kayim el jawziya. Wa qala ila rabbik istid'a'an li imani bi rabbih alladhi khalaqa wa razaqahu rabbahu bi ni'mati saghiran wa yafianhu wa kabiran i ka thon ka thon wa ehdik ila rabbik çka faraoni çike faraoni kështim ne Egjipt këtu është megjithëse ne nuk e kemi temën e Musës po e kemi temën waqale al-malik thamrete çikom zot i ka thon o faraon te tuzojun e ty e te zoti jot çike faraoni lezë çka tham për veti ene rabbukumul a'la un jam zoti ju më i madh pse pi thot faraonit te shkojna te zoti jot po te di çja zoti jot Ai edet ti ka krijuar. Ai ti ka furnizuar. Te e di shumë mirë, edhe e ki Zoti, na e dimë që ti e di që Allahu ti lajë Zot jot. Allazë e ka bëu kisha. Domol, sigur kur i thu di kujin aty. Për shembull, ai edet ti s'beson. Po te e trajton sigurt. Ti beson apo? Jo, ti je moralç. T'i fol por shembun i zinë çarit. T'u apo, ju për shembull, ju si familje kush bën këtë punë? Ti e ti e di sigurt se nuk është ashtu. Po pse i fol ti gjithashtu? Çe ai më me shku dëshpërim me thon, ej, unë nuk kam asnjë moralshë morale ti nuk të punë ai kuptova se far komunikimi ka bëu Musa me faraonin çkojnë atë zotë jot pa i ka mundon edhe i ka thonë mosai po, ka më shpërmbëj zotin tan vuniam zotë këtu kuja allahu el-lewala i boku i ta do se ka bëu allahu znat i morna në sebep pastajallahu te bareke te bareke vetalla çka vëzë çka doni ibn qaim ibn qaim el-juzije po kështu njëjtë ka vepruar edhe ibrahimi alayhisallatu selam me babun e vet çka ka bëu ibrahimin kështu ka folë edhe me me babun e vet Shaj gata hoje do jan sura maryam ayeti 42 ya abati lima taabudu ma la yasmau wala yubsiru wala yughni an kay shay'a ka than o baba jam me pergdhelen ma tmade pse pe adhuron at's ka sdojon at's ka she dhe nuk do mandobi kur joriç pse pe adhuron gurin kur s mandobi kur joriç shikoni bon kai me jodi dhe she ka than pe tada e khitaba bi dhikri abuwatihi al dallati ala tawqiri wa lam yusammih bi ismi Kallë el melek Tha bëjti Shë ka bëzër, i ka thonë Babës vetë, o baba jam Tho ti përnë kajim e gjëzije Si ka thonë, o ti filan Apo, o ti që jetë e adhuru O pagan A ti shakonë Ibrahim e bëzër Fabrike e paganismit Që të putë është ka i kanë adhuru populli vetë Kja ka marrua, baba vetë i ka marrua Baba vetë i ka marrua Putët vetë i ka marrua Me gjithë atë të afezër, o baba jam Pse, thot i përnë kajim e gjëzije Për mi kalëzue Ibrahim i babëzvet Se vazhdoj me të më respektu Dë vazhdoj me të përmen Ata të shka me dashurat e ti Si une si djali jot Por lem të të kalëzoj diçka e cina e madhe Shiko dhe zërë Thumë me akëraqë el kelamë Me ahu me akëraqë sual Fe kale limët e abudu Tho dhe nuk i ka thonë ti pe adhuron Me qësa e ka adhuru Me ka thonë pëse pe adhuron Sikur e ka fsheq i pe adhuron Me qësa e ka adhuru e putin Apo, sikur kur ti i thu di kujna, apo, për shembun ti i thua për shembull, pse po bën kjo po? Po, po çka po bën ti këtu po? On, sikur ti nuk i thu, e unit i bën këtë punën e tij. Pa e ka e ka bën mënyrë të pyetë se mos ta ranojë edhe zot. Se duhet të tham, kur ta nxjerr di kan pin i theje, debatilit, në fenë e hakut duhet shumë mënyra me të përdor, precize, tmira, të, të buta, me urçi, me dije për me nxjerr njeriu nga nga ë ajo çka është ajnë të kotën. Pasi që e ka thënë zot. Shikoj thëmë ka, ثم قال, pastaj ka thon, ya abati, inni qad jaa min al-ilmi ma lam yatik. U bën ka një mjedis i thjeshtë. I ka thon, o baba jan, o baba jan. Mund ka or nidje? A las kamri ti? Po çeshtas kamë të bëni ti? Çka thot? Fa lem ya kullu innaka jahilun la ilma indak. Si ka thon ti je jahil. Si do të përdorim plot? O jahil. O yalan, të zi kurca. Ku vlon? Je man Kur'an ju thoni një fjalë. Je man qollon ji vem sam galon Arab e paganjus dheni kur gjaoni. Ketiga, çe ka thon, "O ngomni mube shukalloj diçka ju. Ka sen çe i dheni po, marrni çeta, marrni çeta. Shikon u gallon ti e jahil." Ka thon, "O baba jam. O njerim që harrë mua, allo st kam rriti, tash kam et mërie." Ai dallon vetë çe kjo dhe kur i thu, "Oj padishëm." "Oj inoran." Çe ka qezën. Sot nuk i tha ti e jahil, por e ndroj shprehjen, megjithsa ai ishte jahil. Ai ishte jahil, ai ishte inoran. Baba vet, oz aqoman inoran se maru puta. E njësë mirasë e ishtë e vendë Allahu qëllu ala Ska ma njëranë se kjo Me gjitha ta nuk i tha Se ti i e njëranë Po tha, ka do ilme më ka nartë muve Ti s'ka nartë Ka do ilme ti nuk ka nartë Thot, pasaj, pasaj i tha Fëtë të bihni ehdike siratan së uje Tha hajde me muve E shkojna e gjenja rrugën e drejt Hajde me muve edhe shkojna e gjenja rrugën, rrugën e drejt Këta dhe zër, do të bashdojna Këta dhe zër, do të bashdojna El-Mande, nëse do të na vinë disa prej pjesëve të asaj ibn Ka'im al-Juziye do të do të parmend nga nga ky nga kjo kontekst. Ëh, uh, Vazhan Allahu jallahu dhe thot: Wa qala al-Maliku. Pra, ideja e Zot ishte që ne të merrëm ato, të përmishojmë, të rregullojmë të përdorim mënyrat e të shprehurit më të larta. Mënyrat e të shprehurit më të larta, dhe kjo gjë nuk vjen në dish me hakikatin e njerëzve. وقال الملك فمريت ايام رات انا nuk kam problem i don ti kujt e imrat ose amrat nuk kam problem sa aj a apo atëse që nuk vjen ndesh me fenallahu xjelala dhe ket rruga, mesam, në, në kët rruga pejgamberi sa argumenton ne ne kët ne kët çështje thotallahu xjelala fambreti une po i sho 7 lop te trasha edhe deri në fund të ajetit pastaj doz kan xher dietarët uh, disa prej princesave sa i kanë gjet nga ajeti ato do t'i bën me në mënyrë të uh, po shpejtuar nga se ko ana ka e ka mbaruar. Kta paria kur i tha mbreti pisho ëndrat. Dhe këto as e kemi disa pritobi sa të na nuk, nuk, nuk i porneim. Për shembull, ëndra xhumica uh, ëndrave janë me të pavme, janë me të nime, nuk ninë njerëshu, vetëm xhat. Apo edhe i xhat të shpejta. Dhe si përsëri jo, të pastaj mundot me me mbledh bashk. Kjo kapiten tjetër thon, është ndonjë vendin, ndonjë vendin e vet. Po nga se këtu ka dhon era, esho, apo, e shoh. Apo edhe xhumica e njerëzve i shohin ëndrat. Dhe thotë e nisha niza po se ne Së ne, ne di shërë që ka më dojke. Ama e kumë pa, qa, eksumerat. Andaj, andrat, ma shumë dhe më shqyë sirete, se sa dë gjënë, dë gjënë fjallë. Shikëveze, ki kam ledhë ketë ata, parijen. E ju helmele u eftuni. O ju parija jeme, hajde kalëzom në shka kjo andrë. Qa është kjo andrë. Shikëveze, që ka në thonë këto? Ka dhe në andrat nga të rume, së mirën veshë kur që këto. Zdina me të komentuar. Apo, vezo kjo është një mësim që kanë dhënë dietar shumë i madh cila është vezo pse nëse paria mbreti i prishet paria krei i shtetit prishet kësti i shtetit prishet lëzirë. andaj sa për njerëz vezo rrethin e kot prisht sado i mohoni mirë selal ka thon pejgamberi json sallall allaj gazel man buhariu s'ka allah që di kanë gabon krijetar vetë se i ka dy lloj dy lloj bitane bitana njeriu që të rrin gat gat Nga të barkit tanë, nga të rethit tanë, nga të këmishës tane. Vecë se i ka dy, njëtë shërrit, njëtë khajrit. Hadisa i Bukhari. Ka thonë Alejës Sallatës Sallam. Kër Allah ja do khajrit ndikujna, i aban me anukat të të khajrit. Edhe i e për sukses. Kër Allah ja do shërrit ndikujna. Me kadeh. E ban mingu këtë të shërrit. Gjithë modhë, zhdo shëveri i ka, do thonë, ban e beqështu se ma mira? A thon, jo, Dezë Kur'alloh u jelol ja dox hirin. Ni vënet e ban me ngue njerëz te hirit. Doz Allah ja ka dash hirin e Egjiptit në kohën e Jusufit, ti mbretit. Andaj ky nuk ka mjaftuar, jus po deni apo pelajna? Jo, un do me komentuar andrë. Andaj Allah ja ka thë ku ke shërbëtorin rakiës ka thon, un e di. Doz kjo shkargu mendon se kur prishet, kur prishet paria, kur prishet parë e prish edhe mbreti. Ky mbreti, ky mbreti ka dash me ju drejt. Ka do është, që karë shumë riva e të e ka pranu islamin Apo nuk e ka pranu islamin Mirë po, qka është me nëzidhe zë kjo? Se kur prishët rethi Sa do t'i mi dhënë zorë, nuk lojnë Sa do t'i mi dhënë zorë, nuk lojnë A do dhe zër, Alijo radiallahu anë Kura pëtën, pëse s'pohec me tyje Që ka ju tha? Se s'pohec me juve Pëse s'pohec me tyje, pëse s'pohec me juve Se ju e një popële jem Ju e një ata n Ek shushin me hangër, me pi, shauzën braitës e Kalditës, si kremën e Slivet, gruaja vetë ka yosh në shërtor, s'e ka ditë. Nuk i ka ditë. e ka ditë. Ka ka gjithë fshat ata që që i bajnë në mëtmjet, në mëtmjet veti. Nga këllëse çka çka çka ne e më morim se si. ç'njeriu smjatove zonave që nuk kanë vatra mirë. Duhet ta më nejt me njerëz të mirë oz. Se ti pastaj çu thu njerëzve, un janë vëllai mirë, ama këto nga 3000 janë pak për limi, jo s'ka mundsi më kanë për limi oz. Kë duhet më kanë të vijë? Pengau sam normal sa ata yesni ga bo pengamat. Amakshira A'ma raithena was pengam sam. Hajjenet erraziati nyani e kitmira ma çikish kalip çitu. Hajjenia. Jenet erraithena Muhammad Mustafa yes sallallahu alaihi wasallam me thon ken rregull. Çiki? Jo asnjani. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Bilal, Abdulrahman ibn Auf, Abu Baidul Jarrah, Khalid ibn Walid, Sa'd ibn Waqqas, ibn Ubadah oseimi hudaj njerzit moje jo, allëzo si celi më i mirë se tjetri si celin në, në një fushë më eksperse se tjetri ke pse shkark argumenton se nuk mjafton ti më kani mirë vetëm ti mundesh më kani mirë ama nëse rrejë të shkojë edhe kimbretë sheh kan dawn këto po ha këtë këtë me këto këto ëndra skan avghatu ahlam ka të quan rrotulluar në ëndër ka çka po këto kot këto këpo le të më pas lakim të çekaç çato që 7 vjet do të vim 7 vjet thacidje me bëkimës me pasirë Jusufin këtu, 7 vjetë ku me ditë sa vdekja kishë ndohë. A me Jusufi i kamësue, 7 vjetë që ka me pasë qi, atë të mirën edhe të korërën e 7 vjetëve të pasurijës me e deponuë e në për, për vitet 7 të fatë, ashe me mujtë me kalu krizën, dhe ka kalu dhe zë, me minimumin e, e të kësijave. Këtë këllë zërë, që ka se? Se ka ndohë pëse? Se e ka boja Jusufin parit vetën. E ka vësur nazar, sa i më vëzonat nevojshëm që me ditë dit më ka bashkëpunon ti. Me ditë më kanë ti biseda vëzër. Andaj fot Mahmud Shehri rahimehullah, Allah e pasmëshëruar, këtë dietar të madh të muslimanëve të Egjiptit. Nëse na shkoi këtë në Egjipt. Mahmud Shehri vëzë sot, sonieri duket si Sabai. Me veti e bën terrin e natës. Si Sabaduq, oh mashallah, ç'i fol kake. Wallahi ka sherr në veti, ka tliga në veti, veç Allah i di sa sherrën e vao. Allah në i pashtrof, zemëna tona i arëm belalemin Në këtë Ramazan të matë Allah u Gjeli Gjelalu Shiko, nuk mi afton Këm brejti, me pasleon me këta 7 vjetë vdekë e kish pas 7 vjetë vdekë s'ka pikush i hiqë S'ka pikush i hiqë Ama Jusuf a.s. e ka shpëtue Sebep, sebep u ka bërë Sa so paria, sa so paria E prishin, e prishin Ka propozime, shpesh artëmira Pa ata rreth dhërë, po lehe morën e desin këto beri parët për muet të ndey Sa kanë jsonë tonë, tashoj në vep pak drejt. Ju jap në vep. O vdeshën më në njerëzit. Ham edhe 23000, çka ban njëri me 23000. Jo do të se e kam porosit 500000 atje me marr. Leje këta për mua. E dini ju, e dini mamimi, anaj, çka vëzer? Sa paria duhet, anaj, ajo jallë kur don më shkatrue në një vend, e bën ata çka i rin gat aty ekzekutivit, po ka njerëz fshi. Ti e thua, çka mëna pe piksa, çela ost? Këta paria dhe në shakë kanë thanë Kalu edhgatë u ahlem Kalu edhgatë u ahlem Këta dhe në shakë janë ti thanë mbrejtit Janë ti thanë, po leve më shumë me këta andra Kuj dina me këta andra shka A po, shka banë Që të shakë, tashë Dhe se do të dikush Që shikalon mbrejti Që shikalon mbrejti Me ndodhë, këtë këto li, liksia Në mbretnineve E kanë mshelë Jusufin pa fajë Këtë i shkonë Jusufi mrena, ja këtë i shkonë zupi mrena, shkonë kja andër. Qishka, qishka të leru Jusufi më mshelë, biga i di hakë. Mu bo zina, mu kërku zinaja, mbretni ti pa e ditaj. Kriminisri ti mu konë dejuz, a i së di. Këto si hirbozat e vetë spedin, edhe po i apështjelë dhe në lëma shumë. Vëzër, po bojën krimin të në antë, mbreti, shka idejen. Nuk ka idejen, vëzër. Kët në mbretëri, në për perandori, në perqeveri ka domon skandale në njëri teatrit dhe mlohen në njëri teatrin. Mbreti e di se këto janë kët ligj. Aha, janë këshillme bozina, ah, qetri janë mlo ngryes vet, qetrimu mren këtu, ai që ai dëgjoj të shërbojë. Ah, jetri... ah? Këto din se shërboja. Ai e di ai gazetarën qore pagunë, dishfar çfarë mallja. O da më zorë të hasë çfarë gjop këtu. Bole bodemot, çikaz. Çikaz, pse mbreti pimas do të kshit kur e dinx janë kshit? Pse bimaj? Ne e shpor gjithë vëzër që sa i përjit e sheikhul islamu në të imi e rahimahulloha A ju ka interesu dhe njerë vëzër? O shemë, atë kashkume nga A thube ki spidisit që të rrejtë janë të prishta? E din, o e zërë? Wallah e din A ma e di se mbretrija e vetë Nuk rrej në kam pa që ta Sa ja vetë a që si Kërti e vetë i keqë Kërti e vetë pa muralqën Kërti e vetë duen minun shtru njërzit Ti nuk e ki gali a bashkuna me sijër Apo është punën me si të cëllën kategorit njështë dhe pëse Tomë ne e muë pushteti Amo në islam nuk ka që shto Dëgjënë zhë. shka thos sheikhul islam u të imi Dëgjënë shka thos sheikhul islam Ibn u të imi rahimahullah Në përmledhe në fetfalëve të ti Vëllimi 10 faqën i qënë e që të të të nërë Thot Aji cili e kërkon kryetar lëkin Dhe ka shef me i nështru njërzit në tok Ha Dëgjënë dhe, dhe, dhe, dhe zemra e ati Bezir, zema e mbretit A robë për qatë të dera shkarrit Ti thujë asë më mërmeja Qim për qine ki këta Qaj derën shkaj arunë A i të nejë të dera thot A, a i Pse? e të më asos punëm Se më smeneti të dera unë shënri të karrikja Andaj këtu koshfar A i të dera Thotë të ne ri Unë jam robë i krijetarit se më kalon të dera Ki thotë unë jam robë i dërës të anë Se ti të më mojtë derën A i qka ja qelë derën në veturës Ai kryetari, robi Çetina. E kia robi ktimra ena. Çu tho shejku sa ndemia. Çu kimret ju kon robi Çiti Sirbozi. Po çu shbe çu shbe po robi Sirbozit, po më çeta unë e mojmret, se ki Sirbozi del ja u merr me njerëz vetë. Kryetari shumë i mirë. Mos gafonim me çu qomenia kaç ka diçka ka kryetari. Po di ju thot çshto. E ty stash, e stash kur bera nzor kryetari, çka me bëu me këtë Sirboza? Andaj kan thon në shembull e zot. Ai çka rrum çarpnë. I par i kaçet ai sai gjarpin kata koshet parën jeni ne parsh ka go ai ka rrun gjarpne çai kujdesit për gjarpni kanë e ka gjarpni parën çu jeni shka të rrujtë shka gjetët parën e ka gjetë ai ka rrun gjarpne dhe ai parën i ka mu kapshu ai allahu na rruj gjarpne ve ya rabbal alamin gjarpni njerëzi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kasbi vëzet për gjarporin edhe për helmin e njerëzve dy sura të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem kasbrit por me këtu nga helmi i njerëzve Anazh shikoj këtë şey kursum të mia. Sekretari, si hizmeçari si më i vogël, zemrën e kanë rrob ndaj njëri tjetrit. Pse? Se kanë interesa të përbashkëta. Të di çka thot. Edhe pse si për jashtë, edhe pse si për peri jashtë duket i parit duket i parit. I parin muqaddem. M'kri atje. Wal muta'ufihim duket sikur pi shkon urdhri. Duket sikur pi shkon urdhri, ndërsa realisht thotë, të di çka fjalë të mora që e kursum të mia. Thotë, realist, e hakikat krijetari, ju të të të të tënë dhe i shpeson të ta. Kim brejti, shpesat i ka poste si i rbazi. A në dhe zër, kur dhim të një gjarë e musaj, të së në musaj në dhe njëherë, faraoni, kanë e ka qitë me lukhtu e me musajnë, kanë e ka qitë me lukhtu? Ta dhëtë mi si i rbaza. Ta dhëtë mi si i rbaza. Ka dhëtë mi si i rbaza. Musaj në hekma një piktok. Tu ta dhëtë mi, që ka ka në bëhë, E ajë çako ke vetë kam ju vran kur ti punon me gjarpëni s'kam u mendoj u ndodha me me kundër ta ke djali go musliman yeni bo kam musa para më dosh tash e patëmesh musën hasëm sa 70000 edhe musën bash bash me harunin shoboma më fushë i ka thonë ju ma keni bosh erdhin primoti po unë e ku mditunë ka thanjuvi u ka paguajt musa ku ka marrë mundsi musa më ka paguajt neve ti ti na paguajti deri tash apo shikova asnjësi persona te jani teatrit asnjë nuk i besoja jani teatrit apo Hndëshë, Edocjani, nikreatar tash. Frik ka ka pas në vite post, edhe tash tha, tha po vijn, mbi, tha nuk mundesha pa emshël telefon, nuk mund alket telefonin. Nuk mund alket telefonin. Edhe edhe edhe edhe fëmijë nuk tash, tha, e shefsha. Tash ta e vetë gazetari, tashyshije tha, pak para se me dal pi postit, un propozoj shindosta ndroje numrin mbarum ti e tosh pa rahat. Tha s'u dash që me ndru numrin hiç. Vesh i së dinë, moci si sekretar, s'po thirr ke kurgush. Jo tha ben dal pe kafën rahat, e po dal me fëmitë mirëhat. Ozo do sa jem post. Ato thojnë ti je më i miri, o merati, si çdo të bëni jeuzi ka disa njerëz që thonë, na mos na me dek na dridh tokas. Shtilla tokos. Ureqja te vallaj, rri mos e mos lëvritë tokas. Jo vallaj. Ka dek më njerëz më të mirë ftyrën e tokës. Muhammed Mustafaja ka vdek, alayhi salatu sallam. Të na po jetojna. Kam Kjoazinu, a kam vetë një njerëz dinë qiamet. Kë vazhdon nuk lëng këto. Allora, kjo është, çka e kam, a dietar dhe këta e citon Sheikh Husam Dedime. Do të shkojmë të shka ato tash, të sa të foton do të recitatin. Thotë, ju tu të krijetari hizmeqarde. Ekspresion të ta. Do të shkojmë të thotë, ju jep parë, ju jep posta, ia ja ulfol junaht, vetëm më vetëm që ti bindën. Edhe një herë, ju jep parë, ju jep posta, ia ja ulfol juna, on të skolide. Se vetëm e vetëm që ti bindë Tho shë e i këllu sa unë të i mije Fa uafil dhahiri, ra isun, mutaun Fa uafil haqiqati, abdun mutia A i thotë realisht të rob A i realisht të do rob Edhepse në syret dohë këtë si krijetar A i realisht të rob Ska krijetar dhe zërën bot Që nuk ka hizmeqari Mëtë voglit pjatën vë Se hajtë supozoj e ketë me lana ta Shka banaj vetë Shka banë, a mu shë bananur, krijetar janë një njeri A nj Mos mukohet do ke çka ikon rreth. Hiç, s'upozojë kitë kanë dalë jashtë. Kush jet? S'e kërkush. Allaj vetë zot pushtetjo pushteti zemrave. Pushtetjo pushteti zemrave. Jo, pushtet jo, pushtet jo. Amuni para me zot, krijetari i Egjiptit, gjithat kë bën kan ata. Kan dash. Në njërin burg atje. Por për ta su kong pengëmar Yusuf. Su kong për ta pengëmar. Mavon do të vinë, ku do të bëj pengëmar. Burgat jeni njërin burg, në çeli bëmani këtu. Pse? ajo pushteti, pushteti është i zemra vëzot. Po shej Hulislam Ibn Taymiyah rahimahullahu thot se realisht siç pi e pikë krijetari dhe i zmeçarit e adhuroi njëri teatrin. E adhuroi njëri teatrin. Pse? Unë të ngoj ti pak, ti më ngon pak mua, unë jam krijetari, ti je i zmeçar, ç'është kjo çpunon. Apo, e vëzot, s'ka më mirë se mëkon veç Rabbi Allahu جل وعلا. S'ka më mirë se mëkon Rabbi Allahu subhanahu subhanahu uh, وتar pasai ka bënen shekhu samedemia se kjo i ngjan sikur sikur ato rre çka mirën me fahishë bojnë sino sicalli e bën teatri apo laviri lavirës eksomerad apo ka don kjo i ngjan mafiave të rrugës e keni po mafia të rrugës ë njoni jo njoni ai bositë tërë shefi tërë kur ti dajn parot thot na ja po dhe ne me pak se ti mos i ha se na ta krito në punë ti to të, të, të rrishe E kjo vëzëshkë argumenton Se kjo ërrobë i këtinëve Këta janë ërrobë të thina Kështu është o sheikhëllu islam Irmë të ejmija Rahimahullahu Teala Vëzër kdo e këllë dhe shumësime Forse E اقولكم بارو الهي سبحانه جل وعلا امصون شت قرا القران في واجدي مسي من القران الله جل وعلا الهي سبحانه تبارك وتعالى ان شاء الله تبارك وتعالى قد تمو رمضان الله تبا قبول اجر من تبا قبول صلاه تونا الهي سبحانه تبارك وتعالى جل جلاله امصون شت يتوي من الاسلام تشوي من الاسلام ينذرون على شط الله جل وعلا ايمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين